Його вдачі, чарівність і палкість, звичайно, дуже імпонували. А шляхетні манери, щирість і вроджена сердечність не могли не приваблювати серця. Від одного погляду на Фредді ставало зрозуміло, що він обожнював Джорджа. Вранці ми грали в гольф у трьох, тому що Мюррель пішла до меси і не могла скласти нам компанію. А о першій годині дня автомобіль привіз Лію Меккерт і Ферді. Ми сіли до столу. Я, звичайно, знав, яким визнанням користується Лія Меркет, яка вважалася найкращою піаністкою Європи. Їх із Ферді пов'язувала старовина дружба. І це він домовився, щоб вона послухала Джорджа і висловила свою думку про його плани на майбутнє. Був час, коли я сильно намагався не пропускати її концерти. Грала вона без найменшої афектації, просто як птахи співають. Люди, які розуміли, казали мені, що в неї блискуча техніка. А я ніколи не міг зрозуміти, що мені більше подобається – те, як вона грає, чи просто дивитись на неї. Вона була чарівна, але краса в неї була якась неземна. І коли під час виконання легка посмішка торкалася кутиків її замкнутих губ, здавалось, ніби їй згадується щось, не тутешнє, підслухане в іншому світі. Зараз їй було вже сорок і лишком, і вона втратила свою легкість. Обличчя стало повнішим, і чарівна відчуженість змінилася категоричністю тріумфатора, впевненого у черговому успіху. Вона була жвава, діяльна і якась надмірна. Здавалося, що від надлишків життєвої сили навколо неї завжди горять суфіти, вона підтримувала розмову, не оволодюваючи нею цілком. Джордж говорив мало. Іноді Лія кидала погляд у його бік, але не намагалась втягувати у розмову. За столом я був єдиним не євреєм, і хоча всі, окрім Леді Бленд, говорили англійською бездоганно, я не міг позбутися враження, ніби говорять вони якось інакше, ніж англійці. Можливо, надто округлюючи голоси, і, безумовно, Надто голосно. Та й слова з їхніх губ не злітали, а падали потоком. Лія Мекерт хотіла поїхати до Лондона близько шостої години вечора. Тому прослуховування домовились влаштувати о четвертій. Мені було зрозуміло, що хоч би як би воно закінчилось. З її від'їздом я, людина і без того, яка не належить до сімейного кола, залишиться єдиним стороннім. І тому, пославшись на невідкладну справу, яка чекає мене зранку. Я попросив Лію підкинути мене на своїй машині. Близько четвертої години ми всі зібрались у вітальні. Стара Леді Бленд розташувалась на дивані поряд із Ферді. Фредді, Мюррел і я зручно влаштувалися в кріслах. А Лія Мекарт сіла окремо, вибравши стілець з високою спинкою, що скидався на трон. У жовтій сукні, яка відтіняла оливку у смагляву шкіру, вона виглядала дуже ефектно. Очі в неї були чудові. На сильно нафарбованому обличчі яскраво червоніли губи. Джордж не виявляв жодних ознак хвилювання. Коли Фредді, Мюррел і я увійшли до зали, він уже сидів за роялем і спокійно дивився, як ми розсідаємось. Він усміхнувся мені краєм губ. Побачивши, що ми влаштувались, він заграв. Почав він і Шопена. Він виконав два добре знайомі мені вальси Полонес та етюд. Грав він із чималою часткою Бріо примітка Бріо, жвавість. Шкода, що я недостатньо розуміюся на музиці, щоб точно описати його манеру. У ньому була сила і юнацьке захоплення, але я відчував, що їй бракує того, що становить для мене особливу чарівність Шопена, ніжності, меланхолії мрійливої веселості і тієї трохи збляклої романтики, яка завжди асоціюється у мене із сентиментальністю раннього вікторіанства. Іноді мені знову здавалося, але, можливо, я помиляюсь, надто нечітким було враження, що руки у нього трохи розходяться. Я перевів очі на Ферді і побачив, що він послав сестрі трохи здивований погляд. Мюріель спочатку невідривно стежила за піаністом, потім опустила очі і до самого кінця не підводила їхні підлоги. Батько теж дивився на юнака, дивився немиготливо, але як тільки мені це здавалося, обличчя його все одно блідло і набувало тривожного виразу. Музика у них була в крові, все своє життя вони слухали її у виконанні найкращих музикантів світу. І судили про неї інтуїтивно, але вірно. Єдиним слухачем, чиї риси зберігали повну безпристрасність, була Лія Мекерт. Вона слухала дуже зосереджено і жодного разу не ворухнулась, як статуя у ніші. Нарешті він дограв і повернувся до неї, не кажучи жодного слова. Що ви хочете, щоб я сказала? Вони дивилися просто в очі один одному. Я хочу, щоб ви сказали, чи маю надію стати з часом першокласним піаністом? Ні, навіть за тисячу років. Запанувала мертва тиша. Фредді втягнув голову в плечі і дивився на Килим. Мюррель взяла чоловіка за руку, лише Джордж продовжував дивитися на Лію Меккард. Ферді присвятив мені всі обставини справи, нарешті заговорила вона. Але не думайте, що я виходжу з них у своїй оцінці. Все це дрібниці. І вона ввела широким жестом чудово вишукано обставлену залу та всіх нас, що там сиділи. Якби я думала, що ви є задатками справжнього музиканта, я без жодних вагань просила б вас залишити все це заради мистецтва. Немає нічого важливішого за мистецтво. Поруч із ним ні багатство, ні титули, ні влада, не варта гроша. Вона глянула на нас ясним поглядом, у якому не було жодного виклику. Важливі тільки ми. Решта всіх не береться до уваги. Ми вносимо сенс в існування, але ви для нас лише матеріал. Мене дещо зачепило те, що мене зарахували до загальної категорії, але зараз йшлося не про те. Я, звичайно, бачу, що ви дуже багато працювали. І не думайте, що це була марна праця. Ви завжди будете відчувати радість, коли будете сідати за інструмент. Та й від гри великих музикантів ви отримуєте зовсім інше, ніж звичайні люди. Вони про те і мріяти не можуть. «Подивіться на свої руки. Хіба це руки піаніста?» Я, мимоволі, перевів погляд на Джорджові руки. Насамперед я якось ніколи не звертав на них уваги. Мене вразило, які вони широкі і з короткими товстими пальцями. «У вас не абсолютний слух. Думаю, з вас вийде дуже гарний аматор, і не більше. У мистецтві між любителем та професіоналом лежить прірва». Джордж не промовив жодного слова, і якби не розлилась на його обличчі блідість, ніхто б не здогадався, що всім його мріям прийшов кінець. Настала тяжка тиша. Раптом очі Лії Меркер налились слізьми. «Не покладайтесь на мене, нехай вас послухає хтось ще», – умовляла вона. «Я не Бог, можу помилятись». Ви, звичайно, знаєте, яка чудова великодушна людина Падеравський. і Я напишу, і ви поїдете і зіграєте йому. Впевнена, він вам не відмовить. У відповідь Джордж слабо посміхнувся. Як бездоганно вихована людина, він не хотів, щоб присутні мучились незручністю, хоч би які почуття відчував він сам. Я не думаю, що це потрібно. Я приймаю ваш вердикт. Сказати по правді майже те саме, казав мій педагог у Мюнхені. Він підвівся через рояль і закурив сигарету. Це якось розрядило атмосферу і всі зворушилися на своїх місцях. Лія Мекард посміхнулася Джорджу. А бажаєте я вам зіграю? Так, будь ласка. Вона пройшла до рояля, зняла обручки, що унизували пальці, і зіграла баха. «Я не знаю, що саме. Я не пам'ятаю назви речей». Лія Меккарт грала дивовижно. Ніжне сяйво звуків наводило на думку повний місяць, чиє світло струменіє по сутінковому літньому небу. Якоюсь іншою частиною своєї істоти я продовжувала спостерігати за іншими і бачив, як глибоко вони переживають те, що відбувалось. Вони сиділи, як зачаровані» і я щиро позаздрив без роздільності їхнього почуття. Лія закінчила, на вустах у неї ще пурхала посмішка і почала одягати обручки. Джордж усміхався. Ось і відповідь на всі запитання, сказав він. Слуги подали чай, і відразу після цього ми з Лією Меркер попрощалися і сіли в машину. Їхали ми прямо до Лондона, вона не замовкала всю дорогу. І промови її відрізнялися, якщо не близьком, то принаймні неймовірною жвавістю. Вона згадувала свою манчестерську юність, розповідала, які труднощі їй довелося подолати на початку кар'єри. Слухати її було дуже цікаво. Про Джорджа вона не заговорила жодним словом. Цей незначний епізод був вичерпаний, і більше вона про нього не думала. Ми не здогадувалися про те, що відбувається в Тільбі. Після нашого від'їзду Джордж прийшов на терасу, і батько відразу пішов за ним. Так Фредді здобув перемогу, але вона його не тішила. Від страждань сина в нього просто розривалося серце. Джордж слабо посміхався. Фредді заговорив з ним тремтячим голосом. У пориві почуттів, що захлиснули його, він захотів відкинути плоди своєї перемоги. «Послухай, я не можу дивитися, який ти засмучений. Може, поживеш ще рік у Мюнхені, а там побачимо?» Джордж похитав головою. «Та ні, це нічого не дасть. Я використав свій шанс. Скінчено бал. Не приймай це так близько до серця. Нічого не вдієш. А може покатаєшся навколо світу? Візьмеш когось із своїх друзів, я все оплачу». «Тобі час відпочити. Ти стільки працював?» «Велике тобі дякую, тату, я подумаю. Зараз мені хочеться прогулятись. Можна з тобою?» «Ні, я краще один». І тут Джордж зробив дивну річ. Обійняв батька за шию обома руками і поцілував у губи. Потім якось здавлено зареготав, обернувся і пішов. Фредді повернувся до вітальні, де сиділи його мати, дружина та Ферді. «Фредді, а чому б тобі не одружити хлопчика? Йому вже двадцять сказала стара дама. «Це б за дві секунди відбелікло б його від неприємностей. А потім, коли в нього будуть дружина і діти, він стане розсудливий, як і усі». «На кому ж його одружити, мамо?» – поцікавився сер Адольфус. «Це не проблема». «До мене днями приїжджала леді Фрейлінг Хаус із своєю донькою Віолетою. Дуже цікава дівчина із грошима. «Леді Фрейлінг Хаус натякнула мені, що сер Джейкоб не поскупився б, якби Віолета зробила гарну партію». Мюррелі вся спалахнула. «Терпіти не можу, леді Фрейлінг Хаузер, і Джорджу ще рано одружуватись». А вже одружитися він може на кому забажає. За нього будь-яка піде. Стара Леді Бленд нагородила дочку непроникним поглядом. «Яка ти дурна, Міріам", промовила вона. «Допоки я жива, я не дозволю тобі робити дурниць». Але Джордж вирушив не на прогулянку. Можливо, тому що мисливський сезон мав ось-ось розпочатись. Він надумав піти до кімнати де зберігалися мисливські рушниці, і почав чистити рушницю, яку мати подарувала йому на 20-річчя. Відколи він поїхав до Мюнхена, рушниця так і стояла незайманою. Раптом пролунав постріл. Коли перелякані слуги вбігли до кімнати, Джордж лежав на підлозі із простреленим серцем. Мабуть, рушниця була заряджена, і, повертаючи її в різні боки, Джордж ненароком вистрілив собі груди. Про такі події часто пишуть у газетах. На чужій стерні Вільям Сомерсет Маєм